Мемуари гейші Артур Голден Розділ 29 Я була молодою гейшею щасливицею з величезною кількістю шанувальників. І ви можете подумати, що знайшовся б хтось, окрім Нобу, хто міг би мені допомогти. Але гейша в нужді не схожа на дорогоцінний камінь, викинутий на вулиці, який усякий радий підняти. Кожна сотень гейшу Джіоні боролася Намагаючись знайти гніздо, в якому вона могла б сховатися від війни, і лише кільком пощастило знайти його. Тому з кожним днем, проведеним із сім'єю Арашенох, я почувала себе все більш зобов'язаною Нобу. Я зрозуміла, як мені пощастило. На весні наступного року, дізнавшись про загибель Гейші Райхі під час бомбардування Токіо, саме Райха змушувала нас сміятися. Кажучи, що гірше за майбутнє тільки минуле. Вона та її мати були гейшами, а батько належав до відомої родини торговців. І нам здавалося, що Райсі найлегше пережити війну. Вона загинула, читаючи книгу одному зі своїх племінників у маєтку батька у Токіо. За іронією долі, під час цього ж обстрілу було вбито знаменитого борця Сумом Міягіяма. Вони обидва жили у відносно комфортних умовах. А гарбузик, слід якої я втратила, зуміла вижити, незважаючи на те, що фабрика, де вона працювала в Осаці, бомбардувалась п'ять чи шість разів. Того разу я зрозуміла, що неможливо передбачити, хто виживе під час війни, а хто ні. Мамеха вижила, працюючи помічницею медсестри у невеликому шпиталі префектури Фукуї. А її служниця Тацумі загинула під час атомного вибуху в Нагасакі. Її костюмер пан Ічода помер від розриву серця під час одного із бомбардувань. Пан Беку, з іншого боку, працював на військово-морській базі в Осаці і якимось дивом уцілів. Генерал Тоторій прожив у готелі Суруя до смерті всередині 1950-х років. Барон втопився у своєму гарному ставку після того, як у нього відібрали титул та більшу частину майна. Думаю, він просто не зміг жити у світі в якому неможливо стало задовольняти будь-яку свою забаганку. Що ж до мами, то я ніколи не сумнівалася, що вона виживе. З її феноменальною здатністю отримувати зиск із зі страждань інших людей, вона так втягнулася в роботу на сірому ринку, ніби все життя тільки цим і займалася. Вона навіть збагатилася під час війни, купуючи та продаючи фамільні речі, що належали іншим людям». Коли пан Арашено продав кімоно зі своєї колекції, щоб заробити готівку, він попросив мене звернутися до мами, щоб вона спробувала повернути його. Багато кімоно, проданих у Кіото, проходили через її руки. Пан Арашено сподівався, що мама врахує свій інтерес і потримає його кімоно кілька років, поки він не зможе його викупити знову. Але вона не знайшла його, чи принаймні так сказала. Родина Арашина ставилася до мене дуже добре протягом усіх тих років, поки я жила в їхньому будинку. Вночі я спала з їхньою дочкою та онуком на підлозі у майстерні. У нас було так мало вугілля, що ми палили листя, газети, журнали, все, що могли знайти. Їжі ставало все менше, і ви навіть не можете уявити собі, що ми навчилися їсти. Соєві відходи, якими зазвичай годують худобу. Ідіотську річ під назвою «нукапан» – рисові висівки, обсмажені в пшеничному борошні. Ця страва виглядала, як висушена шкіра, хоча впевнена шкіра набагато приємніша на смак. Зрідка у нас з'являлося трохи картоплі чи батату, сушеного китового м'яса чи сардин, які ми, японці, завжди розглядали як добриво. За ці роки я так схудла, що мене ніхто не впізнав би на вулицях Джіона. Іноді маленький онук Арашено Юнтаро плакав з голоду, і тоді пан Арашено зазвичай продавав чергове кімоно зі своєї колекції. Якось уночі, навесні весні 1944 року, через кілька місяців після того, як я оселилася в родині Арашено, ми пережили перше бомбардування. Бомби, що падали із ясного зоряного неба, нагадували падаючі зірки. Наше життя цілком могло тоді обірватися. Але бомби обходили нас стороною, і не тільки тієї ночі, а й щоночі. Часто вечорами ми спостерігали за тим, як від пожеж в Осаці і Токіо червонів місяць, а іноді в повітрі кружляв подібно до падіння листя попіл. Я сильно хвилювалася за голову і нобу, чия компанія була в Осаці. Мене цікавило, що відбувається з моєю сестрою Сацу, де б вона не була. З моменту її втечі у мене не зникала впевненість у тому, що колись наші життєві шляхи перетнуться. Я сподівалася, що вона може надіслати мені листа в Окею Ніта або приїхати в Кіото і спробувати знайти мене. Якось прогулюючись із маленьким юнтаром вздовж річки, ми кидали камінчики у воду, і я відчула, що Сацу ніколи не приїде до Кіото. Тоді було неможливо собі уявити поїздку в якесь віддалене місто. Та й ми навряд чи впізнали б одна одну. У своїх фантазіях я так сподівалася отримати від неї листа, зовсім не усвідомлюючи те, що Сацу не могла знати назву Океїніта. Вона не могла написати мені, навіть якби захотіла. Звичайно, вона могла розшукати пана Танаку, але їй би це не спало на думку. Поки маленький юнтаро кидав камінці в річку, я обливала своє обличчя водою, посміхаючись йому і вдаючи, що мені просто жарко. Моя маленька хитрість вдалася, і Юнтаро не помітив моїх сліз. Нещастя подібні до сильного вітру. Я не маю на увазі, що він збиває нас із наміченого шляху. Він зриває з нас одяг, і ми залишаємось такими, якими насправді є, а не такими, якими хотіли б здаватися. Дочка пана Арашено, наприклад, під час війни втратила чоловіка і після цього присвятила себе двом речам турботі про свого маленького сина та шиттю парашутів для солдатів. Здавалося, вона жила лише для цього. Вона ставала все тоншою і тоншою, і ми знали, на що йшов кожен її грам. До кінця війни вона хапалася за дитину так, ніби вона була скелею, за яку вона трималася, щоб не впасти в прірву. Я вже одного разу пройшла через нещастя і під час війни ніби згадувала про свої минулі біди. Якщо прибрати елегантний одяг, уміння танцювати і вести розумну бесіду, то моє життя було настільки ж простим, як камінь, що падає на землю. Останні десять років моїм головним завданням було досягти любові голови. Тень за днем я дивилася на води річки Камо, і іноді кидала в них пелюстки або соломинку, знаючи, що вони пропливуть повз осаку, перш ніж потраплять у море. Можливо, голова, сидячи за столом у своєму кабінеті, Вигляне у вікно і побачить ці пелюстки чи соломинку, і, можливо, згадає про мене. Але потім я починала думати, що навіть якщо він відкинеться у своєму кріслі і побачить цю пелюстку, то швидше за все подумає не про мене. Він завжди був добрий до мене, і це правда. Але він просто добра людина. Він ніколи не давав зрозуміти, що я та дівчинка, яку він колись втішив. Одного разу мені спало на думку більш болюче, ніж навіть раптове усвідомлення того, що ми з Сацу навряд чи побачимось. Півночі я вперше думала, що буде, якщо до кінця мого життя голова не зверне на мене уваги. Наступного ранку я уважно вивчила свій альманах, сподіваючись знайти якийсь знак, що моє життя не пройде безцільно. Я була така вдячна Арашено, який помітив мій настрій і відправив мене за голками в магазин що розташовувався за 30 хвилин ходьби від будинку. На зворотному шляху мене мало не задавила військова вантажівка. Тоді я найближче підійшла до смерті. І тільки наступного ранку прочитала в Альманасі застереження про подорож у напрямку кролика. Якраз у цьому напрямі і знаходився магазин. Я дивилася тільки на якісь знаки, які стосувалися голови, і не помітила цього застереження. З цього досвіду я зрозуміла, як небезпечно фокусуватися на неіснуючому. Що якби я, вмираючи, усвідомила, що щодня думала про людину, яка ніколи не буде зі мною. Як гірко було б зрозуміти, що я більше ніколи не спробую улюблену їжу, не побачу звичних місць тільки тому, що думки про голову поглинали всю мою істоту, навіть у той час, коли життя намагалося вислизнути від мене. Я нагадувала собі танцівницю, яка з дитинства репетирує танець для вистави, яка ніколи не відбудеться. Війна закінчилася нам у серпні 1945 року. Більшість людей, що жили на той час в Японії, підтвердили б, що настав найпохмуріший період у довгій темній ночі. Наша країна не просто зазнала поразки, вона була знищена, я маю на увазі не бомбами хоч би якими жахливими вони були. Коли ваша країна програє війну і армія переможців входить на її територію, ви почуваєтеся так, ніби вас ведуть на страту, ставлять на коліна, зав'язують ззаду руки, і ви починаєте чекати, коли на вас впаде меч. Протягом року чи більше я жодного разу не чула сміху, хіба від маленького Юнтаро. Але навіть коли Юнтаро сміявся, дідусь намагався заспокоїти його, я часто помічала пізніше, що чоловіки і жінки, дитинство яких припало на ці важкі позбавлені сміху роки, були серйознішими за інших. На весні 1946 року ми почали усвідомлювати, що пережили тяжке випробування поразкою. З'явилися ті, хто почав вірити в оновлену Японію. Всі історії про вторгнення американських солдатів, які вбивають і насилують нас, виявилися вигадкою. Більше того, ми почали розуміти, що загалом американці – досить добрі люди. Якось колона американських вантажів проїхала нашим населеним пунктом. Я стояла, спостерігаючи за ними поряд з іншими жінками, які мешкали по сусідству. За роки життя в Джіоні я звикла ставитися до себе, як до мешканця особливого світу, який відокремлював мене від інших жінок, рідко замислюючись над тим, як живуть інші жінки, навіть дружини чоловіків, яких я розважала. Тепер я стояла в парі рваних панчох зі звисаючим волоссям, що не милося кілька днів, тому що у нас не вистачало палива, щоб підігріти воду частіше кількох разів на тиждень. З погляду американських солдатів, які проїжджали повз, я нічим не відрізнялася від жінок, які оточували мене. Якщо у тебе немає листя, стовбура чи коріння – то як ти можеш продовжувати називати себе деревом? Я селянка, говорила я собі, а зовсім ніяка я не гейша. Мені було страшно дивитися на грубі руки. Щоб відволіктися, я подивилася на солдатів, які проїжджали повз. Хіба це не ті ж американські солдати, яких нас навчили ненавидіти, які нелюдяно бомбили наші міста? Тепер вони проїжджали по наших містах та селах, розкидаючи цукерки дітям. Я наполегливо працювала всі ці роки, але щоночі, лягаючи спати, думала про Джіон. Всі райони гейшу Японії відкрилися через кілька місяців після капітуляції. Але я не могла повернутися доти, доки мама не покличе мене. Вона досить непогано жила, продаючи кімоно, витвори мистецтва та японські шаблі американським солдатам. Вона та Анті жили на маленькій фермі на захід від Кіото, де відкрили магазинчик. Я ж продовжувала жити та працювати з родиною Арашино. Враховуючи, що Джіон був зовсім недалеко від мене, ви можете вирішити, що я часто туди їздила, але за п'ять років я лише одного разу відвідала Джіон. Це сталося навесні, майже через рік після закінчення війни. Я поверталася з ліками для маленького юнтару зі шпиталю. Я йшла вздовж проспекту Каварамачі, а потім Шейо, а потім мостом перейшла в Джіон. У Джіоні я впізнавала багатьох гейш, хоча, звичайно, вони не впізнавали мене. І я ні про що з ними не розмовляла, сподіваючись подивитись на Джіон очима стороннього. Але мені вдавалося лише подумки воскресити епізоди з минулого. Я йшла по набережній струмка широкава і думала про те, як часто ми гуляли тут із мамехою. Поруч стояла лавочка, на якій ми з гарбузиком одного разу вночі Сиділи з двома кастрюльками локшини, і я просила її про допомогу. Неподалік проходила алея, на якій нобу вичитував мене за те, що генерал став моїм Дана. Потім я пройшла півкварталу до повороту на проспект Шейо, де молодий розножчик впустив коробки з ланчами. Я почувала себе, наче багато годин після закінчення танцю, стоячи на сцені, коли порожній театр занурюється в таке важке мовчання – Наче земля, яка вкривається сніговим покривалом. Я підійшла до нашої Океї і довго дивилася на важкий висячий замок на дверях. Коли мене замикали всередині, я хотіла вийти назовні. Тепер життя так змінилося, що знаходячись зовні, я мріяла потрапити всередину. І при цьому я була вже дорослою жінкою, вільною покинути Джон будь-якої миті і ніколи не повертатися. Якось у холодний полудень листопада, через три роки після закінчення війни, коли я гріла руки над каструлею із фарбою, увійшла пані Арашено і сказала, що хтось хоче мене бачити. За виразом її обличчя було зрозуміло, що це не сусідка. Але можете уявити, як я здивувалася, побачивши Нобу. Він сидів у майстерні з паном Арашено і тримав у руках порожню чайну чашку, наче якийсь час уже спілкувався з паном Арашено. Побачивши мене, Арашено підвівся. «Мені треба щось зробити в сусідній кімнаті, Нобусан», – сказав він. «Ви можете лишатися тут і поговорити. Я радий, що ви приїхали побачити нас». «Ти помиляєшся, Арашено», – відповів Нобу. «Я приїхав побачитися із Саюрі». Я подумала, що це неввічливо з боку Нобу і тим більше не смішно. Але пан Арашено після цих слів засміявся і зачинив двері. Мені здавалося, що увесь світ змінився, сказала я. Але, мабуть, це не так, бо Нобусан все такий самий. Я ніколи не змінююсь, сказав він. Але я прийшов сюди не балакати. Я хочу дізнатися, що сталося з тобою. Нічого не сталося, хіба Нобусан не отримував моїх листів. Твої листи читаються як поема. Ти ніколи не пишеш ні про що, крім як про прекрасну дюркотливу воду або подібну нісенітницю. «Нобусан, я більше не витрачатиму час і не писатиму вам листи. Краще не писати зовсім, аніж писати такі. Чому ти не можеш просто розповісти мені про те, що мене цікавить? Наприклад, коли ти повертаєшся до Джіону? Щомісяця я дзвоню від вічеріки і питаю про тебе, але господиня постійно у тій чи іншій формі дає негативну відповідь. Я думав, ти захворіла, але як на мене ти виглядаєш здоровою. Що тут тримає тебе? Я щодня думаю про Джиона. Твоя подруга Мамеха повернулася вже понад рік тому. Навіть пристаріла Мічизону з'явилася на відкритті чайного будинку. Але ніхто не зміг мені зрозуміло відповісти, чому не повертається Саюрі. Чесно кажучи, не я ухвалюю рішення. Я чекаю, доки мама знову відкриє Окейю. Я також хочу повернутися в Джіон, як Нобусан хоче мене там побачити». Тоді подзвони мамі і скажи, що настав час відкриватися. Я чекав останніх шість місяців. Хіба ти не зрозуміла, про що я писав тобі у своїх листах? Коли ви казали, що хочете мого повернення в Джіон, я думала, ви маєте на увазі, що сподіваєтесь мене там невдовзі побачити. Якщо я кажу, що хочу твого повернення в діон, то хочу, щоб ти запакувала валізи і поверталася в діон. Я зовсім не розумію, чому ти маєш чекати маму. Якщо вона не відчуває, що настав час повертатися, то вона просто дурепа. Небагато хто може сказати про неї щось хороше, але, запевняю вас, вона не дурепа. Вона навіть може сподобатися Нобусан, якщо він із нею познайомиться. Вона непогано живе, продаючи сувеніри американським солдатам. Солдати тут не назавжди. Скажи їй, що твій добрий друг Нобу прагне твого повернення в Джіон. Інузяв невеликий пакунок і мовчки кинув його на циновку поряд зі мною. «Чим це Нобусан кидається?» – запитала я. «Це подарунок, відкрий його». «Якщо Нобусан дарує мені подарунок, я маю принести йому свій подарунок». Я пішла в куток кімнати, де зберігалися мої речі, і знайшла складене віяло, яке вирішила подарувати Нобу. «Вам може здатися, що віяло – надпростий подарунок для чоловіка», який врятував мене від роботи на фабриці, але для гейші віяло, яке використовується в танці, своєрідний священний предмет. А це віяло подарувала мені вчителька танцю після досягнення мною рівня шишка в школі танцю іннуе. Я ніколи раніше не чула, щоб гейша розлучалася з подібними речами, тож вирішила, що це гідний подарунок для нобу. Я загорнула віяло в тканину і, повернувшись, простягнула його нобу. Як я й очікувала, він трохи здивувався. Я намагалася пояснити, чому в мене виникло бажання подарувати його. Це дуже мило з твого боку, сказав він. Але я не вартий такого подарунка. Подарую його комусь, хто любить танці більше, ніж я. Мені нема кому його подарувати. Це частина мене, і я дарую її Нобусан. У цьому випадку я дуже вдячний і прийму подарунок. А тепер відкрий мій пакунок. У пакунку знаходився камінь розміром з кулак. Впевнена, мене так само здивував цей камінь, як і Нобу моє віяло. Придивившись уважніше, я побачила, що це не камінь, а шматок бетону. «Ти тримаєш у руках камінь із нашої фабрики в осаці», – сказав мені Нобу. «Дві з чотирьох наших фабрик зруйновано. Є небезпека того, що наша компанія не виживе. Якщо ти віддала мені шматочок себе із цим віялом», то я також віддав тобі частку себе. Якщо це частка Нобусан, то я прийму цей подарунок. У мене є для тебе завдання у джіоні. Якщо все станеться так, як я задумав, наша компанія стане на ноги вже через рік. Коли я попрошу у тебе цей шматок бетону і віддам замість нього дорогоцінний камінь, прийде нарешті час ставати твоїм Дана. Моя шкіра похолола, як скло, але я не подала вигляду. «Яка містика, Нобусан? Завдання, яке я маю виконати, може виявитися корисним для Івамура Електрик?» «Не стану тобі брехати, це жахливе завдання». Останні два роки перед закриттям Джіона, його як гостя керуючого префектурою, відвідувала людина на ім'я Сато. «Я хочу, щоб ти повернулася в Джіон і розважала його». «Я не могла не засміятися». «Хіба це жахливе завдання?» Чим більше він не подобається Нобусан, тим краще я його розважатиму. Якщо ти бачила його, то, напевно, не забула, наскільки він жахливий, набридливий і поводиться, як свиня. Він розповідав мені, що завжди сідав напроти тебе, щоб спостерігати за тобою. І може говорити тільки про тебе, коли взагалі каже, бо здебільшого він мовчить. Може ти зустрічала статті про нього у нових газетах та журналах бо нещодавно його призначили міністром фінансів. О, Боже, мабуть, він дуже здатний. Я знаю лише про його здатність вливати собі в рот саке. І це трагедія, що майбутнє такої величезної компанії, як наша, залежить від подібної людини. Ми живемо в жахливий час, Саюрі. бусан, ви не повинні говорити про такі речі». «Чому, зрештою, ні? Мене ніхто не чує. Справа не в тому, що хтось може вас почути». Справа у вашому відношенні. Ви не маєте так думати. Чому це не маю? Компанія ніколи не опинилася в у гіршому стані. Усю війну голова відмовлявся робити те, що велів йому уряд. А коли він нарешті погодився співпрацювати, війна залишилася позаду. І нічого зі зробленого нами, для них жодного предмета не було використано на фронті. Але хіба це зупинить американців від того, щоб класифікувати Івамура Електрик як зайбацу? Так само, як Міцубісі. У порівнянні з Міцубісією ми нагадували Горобця, що чекає на Лева. І якщо ми не переконаємо їх у своїй правоті, Івамура електрик знищать, а активи компанії використовуватимуть для виплати військових репарацій. Два тижні тому я назвав би наше становище досить поганим. Але вони призначили САТО відповідальним за ухвалення рішення у нашій справі. Американці думають, що вони розумно зробили, призначивши японця. Краще б вони призначили собаку, ніж цю людину. Несподівано Нобу перервався. «Що трапилось із твоїми руками?» Я намагалася ховати свої руки, але Нобу побачив їх. Пана Рашано був добрий до мене і доручав готувати фарбу. «Сподіваюся, він знає, як видалити ці плями», – сказав Нобу. «Ти не можеш у такому вигляді повертатися до Джіона». Ну, бусан, мої руки – не єдина моя проблема. Я не впевнена, що зможу повернутися в Джіон. Я зроблю все, що в моїх силах, і постараюся вмовити маму. Але ж рішення ухвалює вона. Хоча, гадаю, є гейша, яка може допомогти. Я не хочу чути ні про яку іншу гейшу. Послухай мене. Кілька днів тому я запросив міністра Сато та ще кілька людей у чайний дім. Він мовчав більше години, але нарешті прочистив горло і промовив». «Це не Вечеріки», на що я відповів йому. «Звичайно, ти маєш рацію», – він хрюкнув, як свиня, і сказав. Вечерікі розважає Саюрі, І я сказав йому. «Міністр, якби вона була в Джіоні, вона прийшла б сюди розважати вас. Але її немає у Джіоні». «Я сподіваюся, ви обходилися з ним більш чемно». «Звісно, ні. Я можу витримати його компанію не більше півгодини, після чого не відповідаю за свої слова». Це причина, через яку я хочу бачити тебе на зустрічах із ним. Не кажи мені, що ти знову нічого не вирішуєш. Ти маєш зробити це для мене, ти це чудово знаєш. Хоча мені й самому хотілося провести з тобою час. І мені хотілося провести час із Нобусан. Але будь ласка, не плекай жодних ілюзій після повернення. За останні кілька років я не мала жодних ілюзій. Але може Нобусан має на увазі щось конкретне? Не сподівайся, що я стану твоїм, Дана, через місяць. Ось, що я маю на увазі. Доки Івамура Електрик не відновиться, я не зможу зробити тобі такої пропозиції. Я дуже хвилювався про майбутнє компанії. Але, щиро кажучи, у мене з'явилося набагато більше оптимізму щодо майбутнього після зустрічі з тобою, Саюрі. Ну, Бусан, як мило. Не смійся, наші з тобою долі тісно пов'язані. Але я ніколи не стану твоїм... цим якщо Івамура вамура електрик не відродиться. В останні роки війни я навчилася не ставити питання, що станеться, а що ні. Я часто казала сусідським жінкам, що не впевнена, чи повернуся колись у Джіон. Але, чесно кажучи, завжди вірила, що повернуся. Моя доля, якою б вона не була, завжди чекала на мене там. За ці роки вода, з якої складалася моя особистість, перетворилася на кригу. Тепер, коли Нобу нагадав про мою долю, крига почала танути, і в мені знову прокинулися бажання. «Нобусан», – сказала я, – «якщо важливо справити сприятливе враження на міністра Сато, може ви попросите голову приєднатися до нашої компанії?» «Голова – зайнята людина. Але якщо міністр є важливим для майбутнього компанії, ти думай про те, як самій потрапити в Джіон. Я ж подбаю про те, що краще для компанії». «Ти мене дуже засмутиш, якщо не приїдеш у Джіон наприкінці місяця». Нобу підвівся, щоб встигнути повернутися в осаку засвітла. Я провела його до ганку і допомогла одягти пальто і взутися. Потім поклала йому на голову капелюх. Коли я зусім упоралася, він постояв, пильно дивлячись на мене. Я думала, він збирається, як завжди, сказати мені, наскільки я красива. Але несподівано він, насупившись, сказав – Боже, Саюрі, ти виглядаєш як селянка. Після цих слів він розвернувся і пішов.